Kommunist. Sveriges kommunistiska parti i Burlöf Vi som är i studion är Victor och Jan Telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 Eller 040 43 70 71 Vi har fått in en hel del frågor Hur jag tekniker? Victor han viftar Hörst borta Hörs det inte? Men kör bägge med bägge Kanada. Hej, nu blir det bättre. Jaha, man måste ha den ena sammånen, enas inte i mikrofonen. Eh, ja, ni hörde jag så att ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burla. Och vi som är i studion är Viktor och, och Jaon. Telefonnumren är till studion är 040 43 70 70. Eller 040 43 70 71. Där får ni gärna ringa in och ställa frågor eller övrigt vara med i diskussionen. Vi har, eh, får en hel del frågor via e-post och, och på annat sätt. Men eh, de ska vi försöka besvara lite senare längre fram i programmet först ska vi berätta den vanliga kontaktinformationen alltså vi har en hemsida med adressen www.skp.se där är också en länk till vår valhemsida alltså en länk till skp.se val 2010 för det är ju så att det kommunistiska parti ett Sveriges kommunistiska parti ställer upp i, både här i Skåne ställer vi upp i riksdagsvalet, landstingsvalet och i en del kommuner i fall Malmö och ställer vi inte upp i din kommun som om du lyssnar över internet eller annat så är det bara att ta en valsedelse och skriva Sveriges kommunistiska parti SKP så kan man rösta på så i kommunalvalet också och gärna skriv dit ett eget namn som kandidat för vi behöver bli fler kommunister i det här landet men sen finns det också mer länkar på vår tidning där är länkar till både vår blogg och där är länkar till vår tidning som uppdateras relativt ofta, ofta riktpunkt nu där man kan läsa många bra saker vi vill också samtidigt passa på att tacka för det stöd och de ekonomiska bidrag vi får in. Fall vi får in dem bara via radiosändningen, det vet vi inte för alla är inte märkta med radiokommunist. Men i varje fall så är postgironumret 42 15 38 4-1. 42 15 38 4-1. Eller bankironommer 636-7080. nummer 636-7080. Och där tar vi också fortsättningsvis smut, både små och stora bidrag. Och som sagt var tack för dem som har kommit in. Ansvarig utgivare han jag aldrig, till, men det är Rika Steinberg. Ja, programmet idag ska handla mycket om vår politik. Det är viktigt tycker vi att vi berättar om den politik vi för och, det, för och vill stå för. Och den ska vi naturligtvis svara på i förhållande till det valprogram som kommunisterna har tagit arbetslösheten ska jag inte säga så mycket om nu för det kommer ändå att handla mycket om arbetslösheten den ligger kvar på ungefär de siffror som som har visats innan 10 eller 8-9 alltså det är 400 000 människor som är öppet arbetslösa eller gott och väl 400 000 men det är så faktiskt att att vad kallas den sysselsättningsgraden. Alltså hur många av de människorna som är i arbetsförålder som har sysselsättning. Den har inte rört sig särskilt mycket. Den ligger kvar på 64,5 procent. Och det innebär alltså att 35 procent eh, inte har en sysselsättning. Nu är det ju inga tal som man kan uppnå... Eh, Helt och hållet till 100%. För det, det är ju inte alltid att en människa eller bägge människorna jobbar i familjen. Utan det kan vara en, en familjemedlem som försörjer hela familjen. Men målet för Sverige som man brukar sätta upp. Det är 80% att man vill uppnå en sysselsättningskap på 80%. För EU, där sysselsättningsgraden är ännu lägre, där är målet 70%. Så det man gjorde reklam för då, när vi skulle rösta om EU-medlemskapet, det var ju alltså motivet att man skulle rösta för EU för, för jobben skull. Men det visar sig att eh, om man ska så på EUs resultat så är det istället en arbetslöshetsundgivning och sprider de siffrorna sig. För det är ju faktiskt så att sysselsättningsskaden i Sverige är hunkande. Och det innebär ju naturligtvis att fler och fler ställer kommer till stöd utanför arbetsmarknaden. Men eh, jag tror att hinner med det också. Vi har fått brev. Jag är ju pensionär nu och då har man skickat brev till en massa pensionärer från de olika partierna. Och jag fick ett från eh, Sverigedemokraterna och det är rätt så märkligt brev. brev därför han tar upp då att... Eh, det finns ingen anledning som har att ha en broms som minskar pensionerna när det ekonomiska läget är sämre. Istället borde det införas en invandringsbroms. Därför att den förda invandringspolitiken kostar hundra miljarder årligen- Alltså ett parti som kandiderar till riksdagen går öppet ut och avslöjar sin okunskap eller så får man medvetet lögner. För det första, den där bromsen har alltså införts av de partierna som nu är, deltar i valet. Både den röda och gröna alliansen har tillsammans genomfört det, det pensionssystemet som innebär att pensionärerna och aktispekulanterna är dåliga. Går dåligt för aktispekulanterna så måste man slå till en pensionsbroms. Och det är den som har slatt till nu i år. Alltså när kapitalet har krisat så ska det drabba eh, pensionärerna. Och det har ju inte ett förbannat dog att göra med invandringen överhuvudtaget. Så varför man blandar in en invandringsbroms i det? Det är ju därför, därför att Sverigedemokraterna är liksom Hitlerpartiet. Alltså kapitalets reaktionäraste utkant. när kapitalet inte kan klara sig på något annat sätt, då tar man till sådana metoder. Under andra världskriget, det kommer inte alla ihåg ju naturligtvis, men vi som är lite äldre har läst om det, och de flesta har läst om det, då jagar Hitlerjudarna Sverigedemokraterna vill jaga muslimerna. Det är ju naturligtvis inte muslimerna eller invandrarna som har beslutat att pensionerna ska sänkas för att kapitalet krisar. Att kapitalets spekulationsekonomi skapar sådana djupa kriser i samhället. Det är ju naturligtvis inte invandrarnas fel. Utan det är doms fel som Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna Försvarar. Deras ärende de går. De används alltså nu som ett ny, ny nazistiskt eller ny parti. Som har rasism och då slag och splittra arbetarklassen. För det handlar om klasser, hur man fördelar pengarna. Alltså kampen mellan klasserna, det är det och hur den kampen. Går. Det är den som avgör hur mycket pensionerna blir heller. Vi behöver mer klasskamp tillsammans med invandrarna för att kunna förändra det här samhället. Vi ska ta upp mer om invandrarpolitiken, Viktor han har. Jag vill, jag vill bara nämna att uh, jag tycker uh, det här utskicket som man skickade det är då till uh, de pensionärerna som finns, jag tror man skickar väl till i, i hela Sverige, till uh, ja, pensionärerna då. Alltså jag tycker att det visar väldigt tydligt, särskilt när du förklarar på det här viset att det har ju överhuvudtaget, alltså bromsen har liksom ingenting med invandringspolitiken och när jag överhuvudtaget hade vi haft ingen invandring alltså här i Sverige så hade ändå effekterna varit likadana på pensionerna. Och det visar ju att Sverigedemokraterna är inget alternativ. Alltså väldigt tydligt, här, här vill Sverigedemokraterna tvärtom alltså försvarade bestående visst, det är rätt att det ska finnas någon broms, men han gör någon märklig koppling ju mellan det systemet och invandringspolitiken, istället för att säga att vi måste, som vi kommunister säger för att få bättre pensioner i Sverige så måste vi riva upp det nuvarande systemet, vi måste ta det systemet och slänga det i papperskågen och skapa ett nytt system, ett nytt pensionssystem men istället så träglar han vidare i de gamla beprövade spåren som visar sig att inte fungera mm. Ja, alltså det är viktigt att klart för sig det, därför att de har många gånger framställt sig, och jag vet att det, det är naturligtvis många arbetare som har röstat på dem, men trots allt så är det inget arbetarparti eller något alternativ för arbetarklassen den kommer till bara köra det arbetande folket ner i en ännu djupare missör mer arbetslöshet får vi med partier som vill föra den politiken som Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna står för Det är den, den typen av partier som har skapat av alltså sjukvården och allt det andra så det är ingen skillnad på dem partierna vi vet ju att Folkpartiet och Moderaterna och de olika partiledarna där i de partierna de vikarierar ibland som Sverigedemokrater och spelar ut samma eh, rasistiska utspel som, som de när de ska sätta press på, i synnerhet då invandrare och arbetslösa och sjuka. Det är egentligen samma kamp de för mot alla de grupperna. Och därför så kommer det alltså i ett arbetaralternativ kan det inte det bli utan att vi bygger på det faktum som är att alltså det är en klasskamp i samhället, en kamp mellan de rika och de fattiga eller mellan arbetare och kapitalister och om fördelningen av det produktionsresultat vi skapar i det här samhället alltså om man tror att det är enskilda grupper och som ska strida mot varandra för, för att vi ska få det bättre då går man bara storfinansens ärende, och det är egentligen det var nyfascisterna och och på gjorde det tidigare och de har gjort det många gånger, vi har ju Franco i Spanien och vi har Salazar i Portugal och vi har eh, vad heter han i Chile Pinochet i Chile, alla är de av samma skrotekorn alltså försöker och gav kapitalets ärende. så glömde ni som tror att Sverigedemokraterna på något vis skulle förbättra det arbetande folkets slag i Sverige. Vi lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi har lite problem med tekniken idag, verkar det som. Där alltså. blir det inte någon särskilt hög volym. Blir det högre volym nu? Jag vet inte hur det hörs ut i radioapparaterna, men jag hoppas det går fram. Vi bär om ursäkt för det. Vi lär oss väl mer och mer med tiden. Men vi ska fortsätta på samma tema som vi hade innan. För jag sa ju att vi har fått in en del frågor. Och vi har fått in en, en fråga från... En fråga, där kanske... Mer än en fråga i den. Men, men i alla fall det, handlar det mycket om invandringspolitik. Och det har man ju fört fram mycket i valrörelsen. Och det tycks eh, återkomma. Så vi, vi ska väl ta... Ta upp frågan då i dock, fall Har ni kläm på hur många invandrare går ar som går arbetslösa i hela landet? Och hur mycket kostar det landet eh, per år? Vänliga hälsningar, Bäldoch. Eh, ja, men du kopplar. ja då måste jag ha en hörlur. Vad fan är de? Mm. Hallå? Ja, ja. det gör jag. Du ska skulle dem i på eh, om det går till radio Hallå. Hallå. Ja, hallå. Nu hör jag dig. Ja, du frågade om hur det gick ut i radion när vi spelade. Ja. Det går jättebra ut. Högt, för att det var högt så att vi skåller ner. Hör vad jag säger. här? Ja, att den går högt. Ja, ja, ja men det är bra. Den hoppar på ut i radion. Alltså, så du fick ju musiken hos ut i radion. Ja, mentalet. Ja, det var det väldigt bra. Tack så mycket. Ja, det ja men det var bara att... Jag tänkte säga att du vet. Ja, det var jättebra. För vi var osäkra på det. Mötarna här visar lite annorlunda. Så. Ja, ja, men det kan bli. Jo, det kan bli spännande och ganska högt. Men jag har sänkt mer av okay? ja, ja, ja. det, okej? Okay. Ja, okej. Men om du pratar så... Är det nog bra? Jag vet inte att jag är jävla Jag tänkte att jag ska säga till det så du vet det. Är. Tack så mycket. Tack själv. Hej då. Hej. Hej. Ja då har vi fått det konstaterat att även om mötena visar lågt här så är det ganska bra eh, lagom ut. Vi spelar lite för hög musik, då får vi dra ner musiken lite. Men frågan från eh, Baldor, det var ju, har ni kläm på hur många invandrare som går arbetslösa i landet och hur mycket det kostar landet per år? Det, vi har ju inte sådana exakta siffror alltså därför att arbetslöshetsstatistiken den delas inte upp på varifrån man kommer eller, eller så men man har ju ändå gjort eh, långsiktiga befolkningsundersökningar och då visar det sig alltså efter två år så har knappt en tredjedel av de invandrarna som kommer hit alltså om man kommer hit eh, 70-80 tusen invandrare i år naturligtvis då har de efter två år en tredjedel har jobb så det är ju inte så att att arbetslösheten är speciellt blir speciellt hög vi sa ju innan då under, under den allmänna arbetslösheten alltså eftersom alltså, man kan inte säga öppet hur många av dem som är invandrare och hur många av dem som är födda i, i Sverige det kan man inte säga men av arbetskraftsundersökningen så är det så alltså, att ungefär 67% av dem som är ut, nej, 63% av dem som är utlandsfödda har ett arbete att gå till. Och det var då 2008 siffror. Då var det lite över 70 procent av, de, av den totala arbetskraften som hade ett arbets, arbete att gå till. Så det innebär alltså att de arbetslösa är överrepresenterade bland invandrarna. Och, och i synnerhet de nyanvända invandrarna eftersom bara en tredjedel har jobb efter två år så innebär det ju naturligtvis en överrepresentation. Men går man då längre fram i tiden när de har varit här längre så är det, minskar de siffrorna. Och vi vet ju att det tar ungefär 20 år innan en svensk är ute i arbetskraften. Får man född så i fall upp till 20-årsåldern innan man är ute och kan börja jobba. Så det kostar ju naturligtvis oss en hel del. Så alltså arbetskraften, eller ä, invandringen kan man alltså inte sätta någon sån prislapp på. För de flesta, alltså man har samma sysselsättningskrav som svenskarna nästan. Det skiljer mycket lite när man har varit sju, åtta år i, i Sverige. Så det är ju ganska kort tid. Problemet är ofta att vi inte tillvara tar, deras utbildning och sånt, invandrarnas utbildning många av dem är, o, är sysselsatta i något annat än de hade utbildning för och, och när de kom hit och naturligtvis måste de ju få en chans att lära sig svenska kanske komplettera utbildningen med ett svenskt körkort och många andra saker och faktorer som spelar in, så det är klart det tar ju lite tid innan man eh, innan man etablerar sig på arbetsmarknaden. Jag såg en undersökning för några, det var väl något år sedan också, man hade den här diskussionen kostnad eller icke-kostnad och då visade sig, det var någon, jag ska se om man kanske kan hitta den sen igen, det visade sig att för det är Sverigedemokraterna vill oftast framlägga. Det är i det här spelet om man ska gå plus eller minus med invandringen så är invandringen uppenbarligen en stor kostnad enligt deras åsikter och, och om man går back. Men det visar sig alltså att det är faktiskt tvärtom utan att invandringen är faktiskt ett plus om man ska säga ett plussummerspel. Så då har den situationen som vi har i vårt land här nu där vi har massarbetslöshet och vi har en försämrad sjukvård, vi har en försämrad skola och så vidare och så vidare har överhuvudtaget ingenting att göra med invandringen i sig utan vad det har med att göra det är att vi för en politik just nu som går ut på att man ska privatisera allting och när man privatiserar allting det innebär att man måste plocka ut profit ur det och plockar man ut profit ur det, då blir det automatiskt att det blir färre händer som genomför den servicen som existerar i samhället Ja, och det med sysselsättningsskaden också så ska vi veta det att de har ju en helt annan ålders Struktur, också i invandrargruppen. För de flesta invandrare är ju naturligtvis i arbetsför ålder. Där finns ju undantag, eh, pensionärer, där finns ju pensionärer och barn också bland invandrarna. Men den största delen är i arbetsför ålder. Och det påverkar ju naturligtvis också de siffrorna som säger alltså att eh, lite mindre än svenskarna är, är, är sysselsatta därför att om hela gruppen ligger i, i arbetsförhållande så blir det mindre och, och det är också en vanlig äh, misuppfattning bland äh, folk att tro att bara för äh, alltså att äh, alla som inte arbetar försörjelse det, det är ju inte så, alltså även de som står utan sysselsättning, utöver de 65 procent, alla de försörjs naturligtvis inte av samhället. Utan det kan vara i många fall att det är bara mannen som arbetar eller det är bara kvinnan som arbetar. Och då, då försörjs ju de... ...den försörjande parten. Och då ger ju dem naturligtvis, de naturligtvis... De, man har ju inte skattefri inkomst... ...bara för man har en hemmafru. Jag vet att man hade det förr i tiden... ...någon sorts... ...man kallade det värvsavdrag eller sånt. Hade man en hemmafru så fick man dra av... ...4-5 000 000 kronor på deklarationen. Det har vi inte nu mer. Utan man betalar samma skatt på sin inkomst... ...oavsett om man är hemma, har hemmafru... Och, och det innebär ju naturligtvis att då, de bidragen som går till invandrarfamiljen samtidigt så bidrar ju då invandraren med skattemedel, alltså transferering till, av skattepengar till samhället som bidrar till att, att betala vår sjukvård, vår skola och alltihopa och som vi utnyttjar gemensamt. Men, nej, men det, det är ändå, jag vill ändå framhålla än en gång. Det viktiga är en, alltså inte vilket perspektivet, varifrån man kommer, om man är invandrare eller svensk. Jag menar invandringspolitiken, eller flyktingpolitiken. För vi är ju också emot att man har rätt att ta in arbetskraftsinvandring. För att kapitalet vill ha, ha in fler, mer arbetskraft för att dumpa lönerna. Det är vi motståndare till. Vi var motståndare till att man bjuder in 2000 människor och plocka lingon eller blåbär nej lingon var det där uppe i Norrbotten vi anser inte det behövligt sånt, men vi, vi är för alltså en human flyktingpolitik flyktingar ska ha rätt att eh, fullöv och komma hit om, om de har behov av det, och vad som framkallar flyktingpolitiken det är just kapitalets politik imperialismens politik när de försöker plundra i andra länder, till exempel Carl Bilds oljebolag, vad det när de driv massor av människor på flykt nere i Sudan så innebär det naturligtvis att det skapar flyktingströmmar de för största flyktingströmmarna går mellan länderna i närheten. men naturligtvis kommer det även flyktingar till Sverige och då ska de ha en rätt till en färg behandling och de ska framförallt inte misskrediteras på olika sätt av eh, rasister eller kapitalets agenter Nej just, alltså, du är lite inne på det som sällan stås upp i den här debatten när man brukar prata flyktingpolitik, att vi tar emot så många så många alltså, du var inne på Lundin oil där, Lundin petroleum som har, med deras handlingar eh, där nere jag menar, ändå så är det ju faktiskt grannländerna runt omkring som är kanske de, bland de fattigaste i hela världen som får ta emot de största flyktingströmmarna det är precis som i, i, i den här Irakkriget det är de länderna runt omkring som får ta emot överlägset de flesta jag vet inte, de flyktingar trots att de länderna överhuvudtaget har, har, har ingenting med de bombningarna i Irak eller Afghanistan eller vad det nu är någonstans. Nej, precis. Vi får ha mer musik nu. Du Kommunist på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burla. Vi som är i studion är Viktor Telefonnummer Jan. studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Jag sa vi har fått in en del frågor som vi vill besvara i anslutning till vad vi anser om politiken och vad vi vill göra med politiken. Vi tror ju att det är viktigt, eller vi, vi vet, eller vi vet och vet, men jo, vi vet att det är det viktigaste naturligtvis att vi förändrar politiken så vi inriktar sam, det med ett som inte låter storfinansens intresse gå före alla men, andra människor. Det gäller barn, ungdomar, pensioner och alla möjliga. Och vi har fått in en hel del frågor från ungdomar och då är ju naturligtvis en viktig grupp att besvara de frågorna. De är 500 000 styckens förstagångsväljare i det här valet. Det blir ju fyra eller tre generationer åtminstone. Eller tre årskolar. Generationer kallar man kanske inte på det viset. Men det första lyder... Hur ska ni bekämpa rasismen? Svenska bor i sina områden och invandrare i sina. Och vad ska vi göra för att få fler svenskar att flytta in till, till Rosengård? Det jo. är väl en bra fråga för dig, Victor. Ja, jag vill Rosengård. Jag, jag tror att det viktigaste att bekämpa rasismen... Det är att skapa en bra politik alltså. De här två, båda blocken, både alliansen och oppositionen har haft nu alltså väldigt många år på oss att skapa. Om vi ska säga eftersom sussarna hade sitt regering och just i nästan 70 år. Och vi tagit från 90-talet och framåt. Under 20 år så har vi sett hur arbetslösheten har ökat. Vi har sett hur skolresultaten sjunker. Vi har sett att sjukvården har blivit sämre. Vi har sett att allting har blivit dyrare. Hyror. Alltså, och vad det nu är för någonting. Och det här kan ju ingen av de politiska blocken komma från Att det är deras ansvar och sköta de här sakerna. Det har de helt enkelt inte gjort. I någon form av desperation där var människor idag. Väldigt, alltså väldigt många arbetslösheter. Och stora arbetslösheter och sådana här saker. Då vänder sig folk automatiskt till någonting annat. Problemet är ju. Att även om vi hade önskat att det ser vårt parti kanske inte tillräckligt starkt för att vara i den situationen idag som vi skulle vilja önska för att kunna fånga upp de här rösterna. Och då vänder de sig till, istället till ett lättköpt alternativ och det är just Sverigedemokraterna. Även om jag inte säger att det är ett politiskt alternativ men i deras tankevärld säger det ett politiskt alternativ. Så jag tror alltså, och jag är helt övertygad om att kan vi föra en bra politik i Sverige så försvinner de här automatiskt. För vi kan ju se under efterkrigstiden där man faktiskt byggde upp den offentliga sektorn där var arbetarrörelsen var stark då var de här influenserna väldigt väldigt svaga i Sverige. Nu när arbetarrörelsen är väldigt svag rent ideologiskt också så kommer de här sakerna fram. Och det är ju till just för att människor, inte skatt välja de alternativ som är de rätta i samhället vi Sveriges kommunistiska parti utan de ska välja ett så kallat alternativ som behåller ändå det nuvarande systemet vi pratade precis ju tidigare om pensionssystemet här går Sverigedemokraterna ut och kritiserar invandringen för att ha någonting med pensionssystemet som, alltså, som har inget samband överhuvudtaget att göra med det men de går ändå ut och tycker att det här orättfärdiga pensionssystemet ska finnas kvar ett riktigt alternativ säger jag i vårt pensionssystemet skapat nytt istället. Mm. Jo, och, och det är klart. Alltså, så måste ju, alltså med saklig information om till exempel att, att då vi tog upp försökte belysa den när, vad hittar nu, Jag bort Nej, Han ja, ja. som ställde frågan om invandringen. Alltså att det, det, det är inte är någon avgörande fråga invandringen eller flyktingmottagarna vi, vi har sagt ju flera gånger att vi är inte för någon arbetskraftsinvandring att kapitalet fritt ska fördra ett folk och, som de ska använda för att lönedumpa och andra saker men vi får en human flyktingpolitik och att de, de ska få en fristad här fristad här i Sverige de som, har mö, alltså de som flyr från många av de svenska svenska imperialisterna och, och det måste vi ju naturligtvis få ut, berätta varför det finns flyktingströmmar som för de flesta tror jag att eh, det kanske är lyckssökare och så som söker sig hit som inte har drivits på flytt Naturligtvis strävar alla människor efter att få det bättre. Och, och till slut så blir eh, situationen för en del människor så outärdig att de ger sig iväg någon annanstans för att söka utkomster. Och så har du ju existerat i Sverige också, jag men alla de som... Vi har läst dem som åkte till USA eller, ja, USA eller då kallade man det Nordamerika och bosattes sig det i slutet på 1800-talet de var ju sådana människor som hade fullständigt, inte någon möjlighet att skaffa sig försörjning och där var och andra som åkte till Bornholm bara härna från södra Sverige, där åkte man bara till Bornholm så det var inte så långa om man åkte ner till Tyskland i området för att skaffa sig ett jobb, så, så det är ju liksom ingenting nytt med, med det här, det nya är att kapitalet nu vill utnyttja de flyktingströmmarna för att splittra arbetarklassen och det är därför man använder demokraterna till det jag sa Sverigedemokraterna i kapitalets de, de är alltså den reaktionäraste, yttersta reaktionen på, på det system som de slår vakt om och det här gäller just inflytningen till Russingrad att man ska få fler svenskar alltså jag tror alltså det, är, alltså det handlar inte bara att det är fler svenskar utan det handlar om att vissa delar av Rosengård där var det finns en extremt hög arbetslöshet finns det också extrema sociala problem. Och då är det ju inte märkligt att de som har ett arbete och som kan faktiskt flytta därifrån gör det. Det, det är ju det är en naturlig naturlig sak. Så jag tror... Och jag är helt övertygad om det att alltså segregationen kommer automatiskt minska om vi kan skapa arbete just i just de här alltså, områdena som existerar. Och då tror jag det kommer skapas en form av uh, rörlighet i, i samhället och då blir, kommer inte ryssarna att bli så segregerat. Men som sagt, gör man och röstar på Sverigedemokraterna, på oppositionen eller på alliansen så kommer de inte lösa någonting. De har haft. Jag, jag vill säga alltså, jag är snäll mot dem som säger att de bara har haft 20, de har haft längre tid men de har haft åtminstone 20 år på sig att kunna lösa de här problemen det enda de gör, det är att till, tillsätta de här olika, de åker ner ibland till exempel på Rosengård och har och några trevliga sammankomster var de har pressen med sig, så är de där och babblar fem minuter, och sen sticker de iväg, bara får visa sig särskilt i och brukar de göra sådana där saker, så att de där organisationerna överhuvudtaget de har, de, det är inte så att de saknar idéer för att lösa problem de vill helt enkelt inte lösa de problemen nej precis, vi, vi, vi måste hinna med en fråga till innan pausen det är, i skolan så förekommer det ofta att barn och ungdomar snor saker av andra, och till och med säljer och köper knark, vad ska ni göra åt detta? Alltså, jag tror att först och främst så måste man ha fler voksna i skolan Alltså det tror jag är en nödvändighet idag. Sen så tror jag också att det är viktigt att man har fler vuxna i skolan som ser till att det inte kommer utomstående in till skolan. Utan skolan ska vara, man ska försöka, skolan är ingen fredag du från samhället i sig. Men man ska försöka göra det ändå så mycket som möjligt som det går. Att göra det till en och så att man kan ha studiero och såna här saker. Men sen är det just det här som jag sa ju. att Sociala problem som existerar ute i samhället. Det är ju inte så att de automatiskt försvinner när du kommer in i skolan. Utan de finns kvar. Så det vi måste göra ju. Det är ju arbete som. Och det är att skapa arbeten så att de ungdomarna som gör de här sakerna. Känner liksom att de själva har råd att konsumera. Kanske deras föräldrar kan köpa de saker och annat så att de slipper göra de här grejerna. Och det är ju klart ju, lever man i ett område där var då 75% arbetslöshet eller vad det nu är för någonting som till exempel just på här gården då då är det ju inte märkligt att om samhället inte kan erbjuda dem om arbete och bättre levnadsvillkor, varför ska de då bry sig överhuvudtaget om samhället i sådana fall? Mm. Men nu får vi spela lite musik när vi tar nästa fråga. Hon var fattig hon var ärlig Och en stolthet För sin bygg För en rik Blev hon begärlig Och så tog han Hennes dygden Sådan är Kapitalismen Och takeden Armeslöt Det är de rika Att ingen hör radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Det är det parti som hör de fattiga spön Vi kämpar för det arbetande folket och vill ge dem den rättmätiga makten i samhället, den har de rätt, med, rätt till just för att det är den arbetande folket som producerar alla våra nyttigheter i de, alla de behov vi har i samhället det är inte bankdirektorer och spekulanter för att de trisar upp priserna på aktier eller något annat som skapar någonting som vi kan överhuvudtaget äta kläda sig eller någonting utan naturligtvis, det är det arbetande folkets intresse som ska ställas i förgrunden före de storfinanserna och kapitalets intresse. Men vi ska fortsätta på frågorna vi har fått från ungdomar. Vi, vi kör det idag, det är inte så lång tid kvar. En av frågorna var, eh, vad ska ni göra ut att nej och andra eller och ur grundskolan utan fullständiga betyg? Alltså vi köper inte det konceptet som man har försökt att genomföra nu en hel del år. Det här med att man ska på något sätt eh, sätta betyg lägre ner i åldrarna eller att man ska ha fler eh, nationella prov eller något sådant. Jag tror jag är väldigt svårt att säga varför det skulle ge ett bättre resultat för eh, skolungdomarna. Utan jag, jag är en sån person. Jag tycker om att se vad eh, lärare och pedagoger själva säger. Och varenda en, varenda en rapport de har släppt så säger de alltid precis samma sak. Det bästa som finns för att elever ska få en bra skolgång. Det är så få, alltså så få elever i ett klassrum som möjligt. Mm. Och det är ju också eh, den politik som för, vi förvisar. Att det ska maximalt vara 20 elever på, per, eh, per klassrum. Och jag menar om ett land som Kuba... Som är kanske tiondelen så rikt som Sverige är. Och Sverige är ju trots allt, om man ska ta till de här OECD-listan och allting, en av de 20 rikaste länderna i världen. Jag menar, om ett land som Kuba har råd och har 15 elever i ett klassrum i grundskolan. Varför ska då Sverige inte ha råd och ha 20 elever i grundskolan i sådana fall? Det finns överhuvudtaget ingen anledning till att det inte ska vara så. Nej, alltså det har vi ju, skriver vi oss i vår valplattform att den skolan behöver mer resurser och då tillåter vi naturligtvis, vi vill förbjuda eller ta bort alla privatskolor, de fyller ingen funktion med själva resurser för den offentliga i alltså man omvandlar en del av skattemedlen som är avsedda för att våra barn ska få lära sig så mycket som möjligt. Då omvandlar man till profiter ut storfinansen och kapitalet. Utan därför säger vi Satsa resurserna på den kommunala skolan Och bygga ut den Högre lörartighet Det finns många, på många sätt Man kan alltså stärka resurserna I den kommunala skolan Det är inte så att de privatskolorna har utvecklat någon speciell pedagogik det skulle vara den pedagogiken att de låkar med en bärbar dator eller något sånt annat alltså det, all den nya modernaste pedagogiken det ska naturligtvis den offentliga skolan ta till sig Genom, och då ger lärarna en större möjlighet till vidareutbildning och fortbildning och, och, och som mer resurser naturligtvis. Och sen är vi ju också inte främmande till olika pedagogiska inriktningar heller i den kommunala skolan och i förskolan också bland annat. Men jag menar, det är faktiskt, jag tror man måste satsa, ska man satsa fler, mer resurser någonstans eller börja satsa mer resurser, så det är det just i grundskolan. Och så ska man satsa dem tidigt också. Och så ska man ha fler lärare, fler speciala också som kan hjälpa till. där det finns behov för det. Och mer sån här renspråksundervisning. Så jag tror de här sakerna kommer Alltså genomför man det här så, så kommer det hjälpa till väldigt, väldigt, mycket. Ja. Vi har mer frågor. Men de är ganska stora här. Vi kan i och för ta... Vi kan köra miniversionen av dem. Ja. Hur, uh, vi har fått en fråga så Alltså hur... Hur, hur man ska kunna garantera ungdomarna efter studenten ett jobb. Alltså de, de frågar sig när de har tagit studenten så vill de kunna gå ut och jobba. En del vill naturligtvis inte direkt ut i arbetslivet. En del vill ju naturligtvis gå på högskola eller lära sig ännu mer och det, det får man ju lov att göra. Så, så där finns ju många olika saker att, för att de ska komma i sysselsättning eller jobb. Man kan säga efter de har Latt klart istället efter, i yeah. och eh, jag såg en undersökning, vi har pratat om den tidigare man gjorde ett experiment, jag tror det var i Eislav eller någon annanstans för man tog en, jag tror det var mellan 50-100 ungdomar som gick på olika former, A-kassa eller socialbedrag eller vad det nu var för någonting och sen så sa man, okej okay, vi gör jobb i den offentliga sektorn och sen så får ni avtalshällningar och löner också. Så testar man det, jag tror det var under ett halvår eller ett så skulle man räkna ut sen hur stor kostnadsskillnaden var. Alltså kostnadsskillnaden var liksom försumbar. Jag tror inte det var mer än något som 10 000 kronor på ett helt år. Det var något sådant. Så det visar sig. Att det är alltså inte dyrare att låta folk alltså gå, eh, ha arbeten och låta dem gå arbetslösa. För den här undersökningen är ju självklart inte hänsyn till det värde som de producerar när de väl arbetar. På i sådana fall så skulle det vara en enorm vinst ju för samhället för att de gick och arbetade. För det finns ju ingenting som är dyrare faktiskt än att låta folk gå arbetslösa. Mm. Och vår politik går ju ut på att men, alltså, Det är ju inte så att det inte finns behov av arbetskraft i vårt samhälle. Det har vi ju berättat här många gånger på radiokommunism. Vi ser ju inom, till exempel inom sjukvården, under äldreomsorgen, inom skolan som vi pratade nu tidigare om och, och så vidare. Här kan man anställa hur mycket folk som helst. Men när vi gick in också och pratade lite om eh, pensionssystemet eh, får att också lägga till det här. Alltså istället för att ha ett pensionssystem där man spelar med pengarna på börsen så skulle man självklart låta staten ta hand om pengarna för det är rätt mycket pengar. Och de pengarna skulle ha investerats i statliga börsindustrin. Bland annat till exempel förädling av de naturresurser som vi har. Och där skulle vi kunna också skapa väldigt, väldigt mycket arbete. Så att det här påståendet att det inte finns... Alltså, det finns inte arbete i Sverige om man ska säga så, men man kan skapa arbete. Men då får man helt enkelt föra en annan politik. Man kan inte föra den politiken som oppositionen och alliansen. Och definitivt inte Sverigedemokraterna vill föra. Nej, och därmed så är vi ju framme vid sluttiden. Vi har bara en minut kvar och sen sända. Mm. Och Vi skulle bara ta tillfället i akt. Befinner ni er här i, i Malmö eller något sådär Alltså sen ni som bor här ute i Bullav och så vidare. Spring gärna upp och Gustav vad det för. där är vi och delar ut lite flygblad. Och. Där kan ni komma och ta vår valplattform. Och, men ni kan också prata med de kandidater eller partimedlemmar som befinner sig på plats som ni har frågor att ställa. Med det så säger vi tack och jag och en fortsatt trevlig helg.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 Leve socialismen, leve friheten